دمارو دلل له مدل او نشبینی یره دا نه دا یره د عزت له کده پلان او زوشتان زو دو بغیره نشری په خوب کی وی دا د عزت یره دی چی وجلت قلوبهم دا سدی دا وجلت قلوبهم دا د اعمال او باتنې نشو ته دکې ابو حيان نحویزه عبارت په نقل کومه چې دا تا خیادی ښه دا د اعمال او د باتن نشو ابی زانت دی ته او ورکل چول استیش په دی باندې فیک کنا آیاته ایتونه ده خدای نزادتهم نزداتی ذاتی کی کی دوی ایمان ده جہت ایمان نا یعنی ده جہت نور د ایمان دی مای مخری نور د ایمان ذاتی کی او انا عرب او پخپل پروردیگار توکل ک دا دری وال صفتونه دا سری دا اعمال باطینی وی ها وجل قلوبهم واکل د خوفو خوف خداوندی خدا او زیادت د نور د ایمان او باورا په خدا د درې وړ صفاتو نما تیندي کندي ا باطيني صفاتونه او اعمال الجوارح کو دا هغه کېګا او الذینا د اعمال الجوارح ته غدري صفاتونه صفتی باطيني شو د سلورم چې دي اعمال الجوارح ته الذین یقیمون الصلاه چې بي پابندي ساتي دمانځه دګه دوشو او و میم مر زک ناو هم پېږه ار زک ناو مين او باز ده اغه نه چې الله وتع مېغه توور کړی داغه د خدای په لار کې خرج کې امال بالمال او ټول 15 صفاتونه شو جوړي شوفو امال باطنی کې دوشو امال جوارح کې او شو او عمل چې کوم متعلق بالمال دی اغه کې ميو شو نو لای کنه مو شو په دې صفاتو هم المؤمنون حقا وی مومنان دی پسید اکسرا او لهم درجات پیگی بحر محیط کی بیل دی انچه لهم درجات دادوید دا سیلد آمال الباطن دا سیلد آمال الباطن عند ربهم آمال باطن او مغفرت او دید پر بمغفرتی دا سیلد آمال الجوارح او ورسق کریم او د دې لپاره بریز قوم د دې دا سله د اعمال الله بس راضا کما اخرجک ربک راضا